І образою. Ох, любий пане, велике ваше горе, мовив батюшка тремтячим голосом і витер хустачкою очі. І я тепер від щирого серця вірю кожному панському слову. Його мусть на собі зазнав те, що терпить майже щоденно народ. Правда, він більше звик до терпіння, але йому тяжко, а панові Господь послав випробування і зберіг життя, напевне, для вищої потреби. Панське серце ще потрібне тут, так указує промисел Божий. Я скоряюся йому, паночі, в тій же надії. Ось і цей дар, ціну крові, я прийняв, щоб бути корисним хоч чим-нібудь підолашному людові. Я й вас запросив до себе, коханий ксьонзе, щоб ви були мені в цій справі помічником». «Що ж до церковної рухи і всіляких господарчих потреб, то від мене ви матимете все, а чи не пробували обернути вашу церкву в унігадський костюл? Таке насильство нині повсюдно твориться. Поки що Господь милував, – зригнувся отець Хама, – то ось вам моя рука, що поки я живий, захищатиму права і ваші, і вашої церкви, а селянам я хочу здати всі економічні землі з половини, по-сусідськи. Я їх вважаю за своїх добрих сусідів. Мені багато тепер не треба. Так і перекажіть своїм парафіянам. А громаду я скличу і про землю з нею побалакаю. Та говорити знато по щирості незручно, то я вже покладаюся на пана ця. Скажу, скажу, як же не поділитися такою радістю? яка бластиня їм і не снилася, справжнього благодійника їм послав Господь. Злянувся на сльози сиріт, на стогін матерів. Тобі, твоєму милосердю, безконечному уклоняюся. О, всеблагая мати! І батюшка, підвівшись з крісла, простягши руки до ікони остро Брамської Богородиці, що висіла в кутку вітальні, впав на коліна». Левандовський кинувся підняти старого і притис його до своїх грудей. В обох і в пана, і в старого священника по обличчю текли щасливі сльози. Пізно вийшов лисянський священник від нового пана. За садибою його зустрів титар з двома дідами. Вони весь час стерегли батюшку в засідці, чекаючи в страшенній тривозі, чим усе це скінчиться. А на Ливаді в Титаря уже зібралася громада і багато хто прийшов з ближчих хуторів, щоб дізнатися про новини і в разі потреби допомогти. Вісті, принесені батюшкою, громада зустріла з недовір'ям. Усі вбачали в щедрості нового пана якусь каверзу з його боку. Та коли отець Хома розповів людям про невтішне гори Левандовського, про страшну наругу, якої той зазнав від губернатора, вони вже з більшим довір'ям поставилися до його обіцянок. Радісний настрій запанував серед мешканців Лосянки. Через годину, Після повернення батюшки все село вже знало про несподіване щастя, послане Всевишнім, і зібралося в садибі Данила Кушніра. Ніколи ще рада не була така багатолюдна, і ніколи ще так не світилися щастям очі селян. Як тільки блиснув перший промінь сонця, отець Хама запросив усіх до церкви послухати подячний молебень з водосвяттям. Вдарив радісний дзвін. І все село з старезними дідами, з хворими, з дітьми широкою рікою попливло у відчинені двері яскраво освітленого храму. Другого дня пан Левандовський зібрав селян і оголосив, що всі поля і всі нажаті земель Лисянського ключа віддає їм з половини, а Пасовиська просто так, і що, крім того, решту податків – Подимне, шляхове, річкове, хлібне, церковне та інші скасовує зовсім, а церкву їхню бере під свій захист і заступництво. Благодіяння ці були такі великі, що, незважаючи на попередження отцяхами, приголомшили громаду. Селяни, поскидавши шапки, стояли мовчки, не сміючи поворухнутися. І тільки тривожні погляди з-під лоба виразно промовляли, що кожного мучив сумнів. «Чи не з'їхав глузду з пан?» – запанувала нітюча тиша, яка зовсім збентежила Левандовського. «Може ви, панове громадо, незадоволені?» – сумно спитав він. «Спасибі, щиро дякуємо за ласку. Пошли, Боже, панові, вік довгий».